Він навіть подарував мені книгу віршів Ліни Костенко, яку я з любов'ю та вдячністю проніс через усі етапи, усі, скільки їх у мене було. Але то вдячність не Котовенкові, а Ліні. Вона своїм могутнім талантом прорвала всі гибіські загати і розлилася по Україні, як весняна повінь. Котовенко розповідав про її роман у віршах «Маруся Чурай», високо його оцінював і навіть висловився так. «Ми їй допомагаємо його видати». Повірте, це буде подія. Звичайно, в усій цій балаканині відчувався такий підтекст. Ось Ліна до нас прихилилася, і перед нею піднявся шлагбаум. Буджий ти розумним, прихиляйся до нас. Але я про це думав інакше. Ліну вже не можна було тримати в архівах КДБ. Це зашкодило б самим гебістам. Вони не бажали, щоб їх мали за вандалів. Гебісти прагнули респектабельності. Цілком можливо, що такі люди, як Котовенко, допомогли тупоголовим генералам КДБ зрозуміти, як належить сьогодні діяти. І за це їм спасибі. Але я далекий від того, щоб дякувати особисто Котовенкові. Він чимало попсував крой моєї дружині Раїсі. В її арешті є і його заслуга. А можливо, навіть передовсім його. Безперечно, саме він у КДБ УРСР опікувався письменниками та їхніми родинами. Лише в харківській пересильній в'язниці завважив, у мене викрадено обвинувальний висновок, грубий Том, надрукований без інтервалів. Як я цього не помітив, коли мене шманали перед етапом, а таки ж не помітив. Заморочили мене іллюзіоністи в погонах прапорщиків та лейтенантів І я, мов криловська ворона, каркаючи, втратив не шматочок сиру, а дещо значніше Власне, обвинувальний висновок вкрали не під час шмону Це певно зробили раніше, адже ж речовий мішок був не зі мною, а десь у них Втішаючи себе подумав, тож ви боїтеся, панове, живої правди про українських гельсінців Ця думка була мені приємна, вона трохи заспокоїла в Олекси Тихого, зрозуміла річ, вони не змогли вкрасти цей разючий документ. Він привіз його в табір. Особливо суворий режим. Там його перечитали всі в'язні. Вони були вражені тим, як багато нам вдалося зробити за якихось три місяці, адже то був детальний опис документів, котрі ми створили і вивели на світовий простір. Гебісти, звичайно, не хотіли, аби мій примірник також гуляв по руках. Це сприяло б нашій популярності». Враження від харківської в'язниці лишилося гнітюче, навіть страшне. Здавалося, тут не лише десятиліття, але й віки нездатні вивітрити спресованого згустки людського горя, згустки, що висіли в повітрі, облягли стіни. Це не дозволяло дихати, здавлювало горло. А коли без метафор, то можна сказати так. «Камера, в якій я опинився, мабуть, ніколи не провітрювалась. У ній тхнуло чимось специфічно тюремним, і майже зовсім не було кисню. Я буквально задихався, почав гадити черевиком у двері. В кормусті з'явилося роздратоване обличчя наглядача. «Чиво стучиш?» «Дихати нічим, відчиніть квартирку!» Наглядач зареготав. «Чего захотел? Ты получил такую квартиру, какую заслужил. Она не скоро для тебя откроется. Форточку откройте», – Перейшов я на російську мову. «А, форточку, так и скажи. Там нет никакой форточки, это тебе не гостиница». Кормушка с горкотом зачинилась. В кутку стоял віник для подметания камеры. Я вхопив его и руків'ям просунул крізь град, и лишь так можно было дістати шибку. Замить вона була розбита І у камеру благодатним вибухом Увірвалося свіже холодне повітря Яке то було щастя Та видно наглядач не відходив від дверей Зазирав ускляне вічко Відчинивши кормушку закричав Ти що в карцері ще не бивав Це я тобі обіщаю За мілою душу Проте погрозу не виконали Як я згодом помітив Без згоди вищого начальства І навіть не МВС, а КДБ Мене не можна було покарати Чому так, я тоді не розумів. Лише тепер мені ясно, я був ув'язнений за рішенням Політбюро, а це породило якийсь особливий припис у моїй справі. В Харкові під час посадки в'язнів у вагон мене хибно загнали в загальну кліть. Тут було не три полиці, як у тих клітях, куди мене влаштували раніше, полиць було вдвоє більше, зате на них мало розміститися 12 в'язнів. Більшість сиділа внизу, то були молоді люди, їм хотілося поспілкуватися, ганяючи по колу кухля з чефіром. Чефір валили тут же в кліті, використовуючи для цього тюремного рушника, який на волі називали вафельним. На етап рушників не видавали, треба було його так пронести, щоб не виявили на шмоні. Рушник спресовували в руру і запалювали спресовані кільця. На мій подив ця тканина горіла бездимно, мов добре налаштований керогаз.